Du lytter til Radio 24-7. originale Radio. Velkommen til Politiradio. Med Sebastian Rikkelsen, Nedim Yassar og Marie-Louise Toxvig. I sidste uge havde vi besøg af Roxana. Det tror jeg ikke efterlod. Nogen er sådan helt upåvirket, vel? Nej, Roxana nej. Øh, fra Volds Mose ved Odense, som øh, ved søn, øh, havde været vidnet i en sag om noget skyderi. Og, og hun fortalte om, hvor, hvor voldsomt det har påvirket hendes søn og hele familien, og, og hvordan de simpelthen bare skulle væk fra voldsmål, fordi hun også bagefter var blevet truet og sådan noget. Det var rejselsfuldt, ikke? Jo, det var en hård omgang. Nej, øh, det var en frygtelig historie Det af de slemme. Ja, Nedim, du sagde bagefter, at du havde lige at gå ud af studiet, fordi du... To gange, faktisk. det. To, ja. to gange. Ja, der er jo kommet en hel del uh, henvendelser også fra lytter, som, som uh, har været meget påvirket af og uh, og høre Roxana fortælle sin historie. Og øh, jeg har aftalt med Roxana, at vi taler med hende igen i dag, for at høre, hvordan det er gået siden sidst. Fordi mm. der er selvfølgelig også mange, der har, har henvendt sig til hende, efter at have hørt hende i radioen. Så vi skal snakke om med hende øh, lidt senere, det glæder jeg mig til. Jeg kan sige så meget, som at det går bedre. Det er vi glad høre. Det er dejligt det er, jo, det, det er jo Så går vi ud med det, et smil, rigtigt, for den. en gang. Ja. Ja, øhm, men allerførst, så skal vi lige vende noget andet, som også ligger en uge tilbage. Den klassiker i hvert fald for dig og i dem her i programmet der var fodboldkamp på den københavnske Vestegn. Det hænder jo <laughs> En af de der, det man i politiet kalder højrisikokampe, ikke sagt, nemlig, Ja. Sebastian? Øh, Brøndby mod FCK Ja og, og sådan en kamp, den lægger man øh, normalt spiller de jo sådan nogle Superliga kampe senere, jeg ved ikke så meget om fodboldkampen men de ligger normalt sidst på dagen eller om aftenen men når det er sådan en højrisikokamp så lægger man den tidlig på dagen af to grunde for det første så er det ikke mørkt når folk skal til og fra stadion, og for det andet er der grænser for, hvor fuldt man kan nå at drikke sig, inden man skal til fodbold kl. 12, i forhold til hvis man skal kl. 6. Er det ikke nogenlunde argument? Jo, det er rigtigt. Altså, der er blevet de her sådan, foranstaltninger for ligesom at sørge for, at urolighederne ikke øh, tager om sig. Ja. Og det gjorde de så? Det gjorde de jo så alligevel. Det ændrede rigtig det store. Og det var jo faktisk, det var både et problem i, øh, i Brøndby og i Esbjerg. Det var faktisk to øh, Superliga-klampe på samme tid, okay. hvor der var utrolig mange uroligheder. Hvem spillede i Esbjerg? Ja, det gjorde Esbjerg og... Ved du hvad? Så du ved heller ikke så meget i Lyske, om fodbold? Ikke så meget. Jeg, jeg er med på FCK, Brøndby og AGF. Det er de tre, Nå, okay. som jeg med. Men okay. <laughs> du I ved var... heller ikke, noget det fodbold Nej, ikke så meget. Nej. Men man kan sgu da ikke holde med FCK og Brøndby på samme tid. Nej, nej, du er heller ikke det. Men altså, jeg holder ligesom styr på dem og AGF Nå, er mit okay. hold. Yes. Nå, men hvis vi tager fat i den ene af kampene, så øh, ude i Brøndby, der blev spillet det her deroppe mellem FCK og Brøndby. Og det er jo ikke øh, så underligt. Der plejer altid at være en smule uroligheder. Men den her gang, der er det på en eller anden måde øh, taget overhånd, og øh, 70 øh, politibetjente, de har efterfølgende øh, meldt, at de er, de er blevet udsat for vold ved stenkaster. Der blev også kastet tåregas og alt muligt imod dem. Så øh, det opsigtsvækkende den her gang, det er, at politiet efterfølgende har, øh, har været ude at sige, at, at, at, at vi har brug for hjælp. Det er ikke en opgave, vi skal stå med alene. Det her. Altså brug for hjælp fra... <tøk> ja, men det er jo det. Altså både fra, altså fra, klubberne, fra klubberne og de andre fans. Altså det skal på en eller anden måde være, og kommunerne, det skal være et fælles projekt, og ikke bare politiet, der skal stå for. Og, øh... Må jeg lige spørge om... Øh... Kommunerne? Undskyld, er det ikke voksne mænd, dem der, der, de der, der slås? Jo, jo, jo, det er voksne mænd, og man kan jo sige, at... Øh, at sådan noget kriminalitet det bør jo være politiets opgave at, at slå hårdt ned på det. først og fremmest de der tossers opgaver at holde op med at slås med hinanden. Altså nu, nu snakker vi også meget om politisk og sådan noget her. Er, er de med de der kadetter derude som en del af træningen? Nej, det er de faktisk ikke, men øh... altså de er nye politikadetter. Ja, men jeg tænker bare om man tager dem med sådan ud for de lige får den der atmosfære Ej, og, og så tænker ikke. jeg bare det går sådan en kamp vil jo være farligt med sådan en kadetter. Ja, men det tror jeg heller ikke de gør. Men, men du er inde på noget det her med jeg har været til mange af de her fodboldkampe og jeg arbejdede primært i efterforskning. Men fordi det er de her højrisikokampe, så, så, så tømmer man jo næsten kredsene mm. øh, for alt muligt politibetjente for at komme ud og stå og slå, slås med de her. Så det vil sige, selvom du ikke i dit politiarbejde var sådan en politibetjent, der kørte rundt i en patruljebil eller var ud... Og det er jeg måde. også, og jeg har også været beredskabsafdelingen, ja. som er dem, der står for det. Men der er altid men det, en masse ja, men der har du været løbende, ja. eller tidligere, men, men så også når man så siger, at nu sidder jeg efterforsker indbrud, eller røverier, eller bedrageri, hvad ved jeg. Så kan man også stadigvæk blive ligesom sat ud øh, til sådan en fodboldkamp, fordi man simpelthen skal bruge mange. Fordi man skal bruge mange. Mænd, MK på gaden. Og det er et af problemerne, ikke? Altså, der skal bruges sindssygt mange betjente til de her opgaver, og, og de bliver så også skadet. Øh, og, og det er jo fodboldkampe, så på den måde virker det bare lidt ondt, Men er Men altså, er der en. Øh, større risiko for fordi det er vel sådan en, en faglighed altså at kunne løse så nogle opgaver som beredskab så de der betjente er vant til det er, der i gamle hed Jo jo. Altså er, er der man måske større risiko hvis man i virkeligheden tilbringer det meste af sin arbejdstid i efterfor sin et altså skrivebord mm. og så pludselig skal stå mm. derude med skjold og hund og torka så og helt Det tror jeg ikke. Altså man vælger selvfølgelig nogen der er, er, er vil ful vil gøre stadigvæk, og vi har jo sådan været igennem uddannelsen og vi har trænet til det. Jeg tror ikke det er så meget det. Men det her med at skulle ud til de her fodboldkampe, det er, det er en voldsom oplevelse. Fordi der er tale om så mange mennesker, og jeg tror de der rigtig hardcore huligans, det er sikkert kun 50-100 stykker. Altså, jeg tror ikke, det er voldsomt mange. Men til, til de her fodboldkampe, der, der, der kommer en eller anden mentalitet, så dem, der ikke er rigtig huligans, som går lidt sammen med dem alligevel, det bliver sådan lidt en del af flokken. Det bliver sådan suget med. Suget med, og det, og det er ikke, fordi jeg skal sige, at alle er hooligans. Det er ikke der, jeg vil hen. Men øh, jeg har været til mange af de her kampe, hvor man kan se, hvem der kaster sten. Og det er jo sådan nogle øh, knyttende store sten, der bliver kastet mod en. Og det er derfor, at de her betjente de bliver skadet, når de bliver ramt hårdt. Selvom de har rustning på. Øh, men man kan se, hvem der er, der kaster. Men man kan stadigvæk komme ind og anholde dem. Fordi når der står en gruppe på, på, på 300 mennesker, og der er øh, 50 betjente, så kan du altså ikke gå ind i midten af den gruppe og, og hive en ud. Og, og ham, der kaster, han bliver jo på en eller anden måde hivet tilbage af sine venner og de andre efterfølgende. Så får han en, en, en hætte på, så kan man ikke se, hvem han er efterfølgende. Men jeg troede, at de der hulikans slås med hinanden. Ja, men det var, det var så også det, der var ikke problemet, men det var så også en af tingene ved den her Brøndby-kamp. Det var, at, at det var politiet, der var, der var den klare fjende. Så, så de, de to... Jamen jeg tror faktisk ikke, at FCK var så meget med lige okay. i søndags. Det var Brøndby, men så de vender der, der sig mod politiet? politiet. Jamen, Fordi sådan er det nogen poli... ved de slås med, så er de det politiet. politiet, så slås man og dem. Og politi... politiet stiller sig jo gerne i midten, og så, så er det jo dem, det plejer at gå ud over. Altså, der er jo også de her arrangerede slåskampe, som lidt uden for politiet, og de må for så vidt gerne kunne tæve hinanden for min skyld, bare det sker et andet sted, ikke? Jo, men lægger de ikke også... Ved? Altså, det, det synes jeg, der, jeg har hørt om, at, at når det er de der aftalte, nu skal vi mødes ja, ja. og slås, så, så lægger man det jo ikke ved stadion, fordi der er politiet over det, så men, lægger man det et andet sted. Men er det den mentalitet, mange politimaterne har, at hvis, hvis at de der kampe mod hinanden, du sagde lige det der, hvis de vil en anden, så må de meget gerne få din... Er det en politimentalitet? Det må de sgu meget gerne. Det gider vi ikke, altså, jeg vil ikke Jeg vil ikke kunne svare på alles vegne, men, men det, det vil jeg mene. Altså, hvis, hvis de utrolig gerne vil slås, fint, fint for mig, men det skal ikke foregå øh, blandt øh, børnefamilier til en fodboldkamp. Altså, så må de gøre det ud i skoven. Tak det svært. Så ja, fordi dybest set kan du sige, at hvis to mennesker, altså du og jeg er i det, kunne så sjovt. Ikke? Vi aftaler at nu skal vi os, ikke. Ja, så, så kræfter man ikke blande. Og, og så jeg ja, der sådan en nogen ikke? fordi du er jo blevet lidt blød om boen, ikke? Øhm, jeg får snart pizza forstyrres, hvordan er det? Ja. <laughs> og hvis ingen er, øh, og hvis ingen er, så synes jeg, at det er noget, vi skal melde til politiet eller noget. Så er det er vel, så altså, det er vel. Altså jo, jo, men altså, jeg ved ikke, hvor du nu. Du er i sagsen nu, ja, så ja. det er selvfølgelig ikke politiets handling, det er okay, og, og det er jo, det er jo Altså, det er jo vold mod hinanden, ikke? Ja, ja. Så nej, nej, det er selvfølgelig ikke okay. Jeg siger bare, <laughs> hvis de gør det ude af syne, og der er ikke andre, der kommer til skade, øh, så er det ikke mig, der kommer efter dem. Men Sebastian, selvfølgelig er... Der er også en grund til, at jeg ikke <laughs> er politibetjente. Vold, vold mod betjente er jo vold mod betjente, selvfølgelig, men, men, men paragraferne kan jo dække over meget. Så når du siger, at der er 70 politifolk, som efterfølgende har anmeldt, at de er udsat for vold, så kan det være nogen, der er blevet ramt af en sten, men kan det også være en, der er blevet spyttet på, eller skubbet til? Ja, det kunne det i, i princippet godt. Jeg, jeg ved ikke, hvad, de, øh, hvad det er, men det ja. har du ret i. Altså, det, det kan også gå ind under voldsbograffen, hvis, hvis, hvis man spytter. Ja, på en betjent, ikke? Ja. Så det kan du selvfølgelig have ret i. Men, men som jeg har fået det fortalt, så er det lidt voldsommere ting. Okay. Og, det, og det, er, det er meget det her stenkast, og så øh, er det også sjældent, at der bliver brugt torgas mod politiet, men øh, der var, de havde en del torgas med, øh, de her Brøndby-fans, som blev brugt mod politiet. Nej, du har Lige præcis den form for gruppevold, kriminalitet, har du aldrig rigtig været i. Fodbold har aldrig rigtig nej, været Nej, aldrig. Og, men, men jeg går ud fra, at du kender typen. Jeg kender rigtig mange, for muligheden. H altså, hvad er det for nogle mennesker? Altså, dem jeg kendte, det var jo, det var jo rockere. Øh, rockere, aspiranter kalder vi dem. Øh, jeg kan huske, at jeg var ude i, i Brøndby hvor jeg var ude at besøge Brombys klubhus derude sammen med nogle rockere, for at feste derude. Og der sad, der havde vi nogle FCK-medlemmer med os, som også var en del af vores klub, så de skulle med os ud til den fest der. Og der kunne vi godt mærke, at der var den der kamp og splid imellem dem, ikke? fordi de var FCK'er, men, men vi havde så også folk i vores klub, der var brøndby fans men det var, det var sådan, for min verden var det meget mærkeligt, at de kan, kan havde hinanden så meget til fodboldskampe, men, men, men i den private del af deres liv, der, der er der ikke noget, der snakker, de ikke om, at du er Brøndby-fan. De men ja, men så der er også gøre. det omvendte, altså til fodboldkampene, der, der kan også være, altså det er også velkendt, at der er mange bandemedlemmer, som på en eller anden måde har noget med huliganverden, mm -hmm. som Nedim siger. Men der kan også være, for eksempel for, for Brøndby, der kan godt være to øh, ba forskellige bandemedlemmer, ja, ja. som begge to er Brøndby-fans, der går og slår sig. Okay, altså... så når vi er i vores, øh, om man må sige, civile bandeliv, så er vi fjender, ja, men når ja. vi er til fodbold, så er vi venner og omvendt. Ja, også virkelig, fordi det. at rockerne har en klar regel om, at du må, ikke, du må ikke hoppe på en af dine egne brødre, så det bliver også svært for ham at, at slås mod ah. en af sine brødre. Men jeg har også set en, øh, en, en ven, en gammel ven derude, der faktisk blev smidt ud af klubhuset, fordi ham kunne de virkelig ikke lide. Så han måtte sidde i bilen og vente på, at medlemmerne var færdige med at feste derinde, ikke. Han var en supporter, så han sad derude og varmede bilen op. Jamen, forstår, fordi, fordi han var holdt med en anden? Fordi han var FCK-fan, okay. og Grønby-fansene kendte ham rigtig ja, godt. Okay. At det ville så der, med ham. der er grænser? Ja. Men, men det kommer vel også an på, hvor man er i, i, altså i øh, rocker hvor, hvor i hierarkiet man er der. Nu siger du ham, der var Nej, det. altså det er rockerne, specielt rockerne, det er ikke så meget bander, det er rockere, er rigtig glade for huligangs, og, og huligangs har meget at sige, fordi man vil gerne have dem. Hvorfor? Og, jamen fordi de, de er jo allerede friske på at slå og lave ballade, og hvis man kunne rekruttere dem ind, de, de er meget sådan, at, nah, men, vi vil ikke være en del af rocker og banden, miljøet, vi er bare os selv. Men rockerne kan ikke lade være at prøve hele tiden. Men, men der er vel også nogle fælles... Øh, altså noget gode... Øh, ja, der er jo det med der, med det, der brøderskab og, og så noget. Og ja, så ja. Det, en, uh, kalder man det voldsparathed nu det. det kan man godt gøre. <laughs> Eller bare, at det er nogen, der godt kan lide at slås, ikke? Og sådan nogle har man jo også brug for... Det kan godt være, at man har også har brug for nogle andre typer mm. i, i de kriminelle grupperinger. Men, men man har jo også brug for om man, som man siger, dem, der bare godt gider gå for at en slagsmål, Ja, og det er også dem, der ikke gider at være en del af rockermiljøet, fordi de ved godt, at rockermiljøet er noget helt andet. De vil bare gerne slås og så tage hjem til deres børn, og så bare være familiefar igen, ikke? De gider ikke møde op til en eller anden rocker. Ikke? Men det kom jo også frem, det her med, at ja, var det HA, de står for narkosalget i, i parken, Satudar, de står for narkosalget ude i Brøndby. Ja, det skifter jo hele tiden. Det, det var jo prøv banditter også, dengang jeg var i miljøet. Okay. Nu er det jo Satudar så, så over til Undskyld. Altså, måske, øh... Held for at lyde som en øh, husmor meget langt fra fodboldstaden. Altså, narkosalt i parken? Hvad Jeg tror, er, der, der bliver sgu nok øh, taget nogle stoffer til. Jamen, omkring. altså, den, den er jo ikke svær at se, fordi hvis du forestiller dig i parken, der er jo rigtig mange HA-medlemmer, der er, der er FCK-hooligans. Og, og når, når de så kommer til de her øh, kampe, som FCK har, så er det jo meget normalt, at, at, at øh, der er bandeaktivitet derinde, fordi så vil de jo gerne sælge nogle hårde stoffer til de her mennesker, der måske er hvert at falde søvn, fordi de har haft en lang arbejdsdag, og så får de nogle piller eller et eller andet. Det er sikkert som de også sjovere slås på, slås på piller, Jeg uh... Det tror jeg også, at en linen op i jeg. Ja, altså, jeg, jeg, jeg holder aldrig op med at blive fascineret af den måde, du, Nedim, kan sige, og så er det jo meget normalt, at, og så siger det <laughs> altså, fuldstændig lagt ud. Men okay, nå, øhm, Der venter vel øh, nogle no, øh, gevaldige sikkelser for Blandt andet mål til interment efter sådan et opgør der, hvis man faktisk kan finde ud af ja, det. det er netop det. Er. Ikke. Altså, der er jo, på de der gruppevogne der ude, der er meget øh, videoovervågning, så det er sådan en ren efterforskningsarbejde med at kunne finde ud af, hvem de her folk der er nu og så sigtet sig. Der var også noget med, at politiforbundet har været ude og sige et eller andet om, at borgmesteren i Brømby har gjort et dårligt arbejde eller en dårlig udtalelse. Ja, men jeg tror, der, der, der er lidt mudderkast nu, hvem der egentlig har ansvaret for sådan nogle ting her. Og øh, ja, kommunen øh, siger, at, øh, at, at politiet var dårligt til dialog derude, at de faktisk var med til at optrappe øh, mm. tingene ude i Brøndby. Og det er politiforbundet selvfølgelig sure over, der bliver sagt, det mener de ikke er tilfældet. Og de kommer så med andre ting om at øh, der burde spilles kampe uden tilskuere for at straffe øh, klubberne og, og, og tilskuerne nu. Så der er en masse det. Og justitsministeren kommer også ind og vil have strammere øh, lovgivning på området og sådan. højere straffe for at ja, til ty, ja, ja, Typisk præbe, der. Er. Ja, så ja. der er en masse ting der nu. Godt. Jamen ved du hvad, øh, Monique? Der kommer en fodboldkamp mere. Du lyder til Politiradio. På Radio I studiet er Nedim Yassar Sebastian Rikelsen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal lige hurtigt vende en, en historie, der, der kom ud for en uge siden. For 14 dage siden, der, der havde vi jo længere interview med Jens Møller Jensen, altså chef for afdelingen for personfejl og kriminalitet, populært drabschefen i anledning af, at han jo medvirker i en ny bog. Og nu er han blevet meldt til politidubben. Ja, den, den uafhængige Den politiklæge uafhængige, uafhængige politiklægemyndighed, altså der, hvor man melder politi... dem, man melder ja. politifolk til, hvis man mener, de har gjort noget forkert. Fordi man mener, han har overskrevet sin tavshedspligt i den her erindringsbog. Det, er, det ved have være en stime. Altså... Der er mange af de her sager efterfølgende. Eller... Ja, fordi og I interviewet med Jens Møller... Da jeg skulle interviewe ham, mm. der kom jeg lige fra Københavns Byret, hvor jeg sidder over ved et af retsmøderne i sagen mod Jakob Schaff, som jo er tiltalt for at overskride sin tagesudpligt, fordi han har fortalt ting til bogen om PT og, og så osv. Og, og, og der var han sådan... Jens Møller jo sådan meget lagde afstand til, at det var klart, at man skulle ikke kunne skade, og man skulle ikke mm. gøre noget, men han mente bestemt, han var på den rigtige side. Det gør han vel for, formentlig stadigvæk. Men, men altså... Er man simpelthen ude i sådan en eller anden... Nu skal vi statuere nogle eksempler, sådan så at politifolk holder ja, op med at sige ja. noget som helst, og skrive bøger om noget som helst, eller hvad? Jeg kan er det altså det, godt den? forstå det. Ja, hvorfor? Hvad hvad? Jamen, jeg tror bare, at vi, altså, hvis man lægger mærke til, så er folk bare blevet bedre og bedre til at øh, lave noget kriminelt, fordi at vi hele tiden snakker om det, og folk går rundt og skriver en bog om det, at de var PT-chef eller inspektør i en eller anden sag, øh, og så snakke i detaljer om, hvorfor de lige præcis fandt den her gerningsmand. Og folk, der lige pludselig sidder derude og tænker, nu vil jeg gerne slå en eller anden ihjel. Nu går jeg lige ud og finder ud af, hvad er det, politiet er så god til. Jeg kan faktisk godt forstå politiformer Altså, ja, jeg, jeg tror ikke helt på den der. Altså, jeg, jeg tror ikke, det drejer sig om, at, øh, at kriminelle kan, kan finde ud af ting og sager via de her bøger. Jeg tror mere, det, det drejer sig om, øh, om bitterhed. Og så... Øh, bitterhed? Ja, men altså... Jeg, jeg er ikke i tvivl om, at der er mange, der føler sig lidt øh, irriteret over, at øh, der er så mange, som ytrer sig inden for, for politiet og retsvæsenet. Og jeg kunne godt forestille mig, at det var i forbindelse med det, at der ligesom bliver statueret nogle Jamen, eksempler. Hvorfor, hvorfor er man irriteret over, at der er nogen, der, der Han er jo færdig derinde. Nej, det er han Nej, ikke. Nej, det er han ikke. Ja, han ja. sidder øj, øj, jo stadigvæk øj, øj, job. Og øj, det skal siges, at øh, jeg kender ham øh, yderst sympatisk. Jeg har ikke læst bogen, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men... Øh, men rygterne går jo, at, øh, at der er nogen interne i politiet, som er lidt træt af, at øh, han måske har taget æren for nogle ting, og generelt er træt af, at det her med betjente, der skal udtale sig om, øh, om forskellige ting til bøger. <laughs> og, og, og, jeg, og jeg vil sige helt personligt, øh, selvom jeg holder utrolig meget af ham, så, så undrer mig en lille bitte smule over det her med, øh, hvorfor man ikke venter. Til, altså at, at... lave en rendersmuk, mens man stadig er i jobbet. Jamen det er det, fordi... Det, det er generelsneden. Der, der er utrolig mange af de her øh, tidligere drabschefer, der har gjort det. De har gjort det, efter de er gået på pension. Jo, men altså, det ved jeg ikke rigtigt. Nu Nu ved jeg jo ikke præcis, hvad der ligger i, hvad, hvad anklagerne går på Nej. og sådan noget. Fordi og det ved jeg heller ikke. Fordi er jo også vældig tilbageholdende med det. Jens Møller er blevet flyttet, mens de her undersøgelser pågår, og det er jo også fuldstændig naturligt, så skal han jo ikke sidde i det job, så nu sidder han i en anden afdeling i politiet, mens det bliver undersøgt, om der så skal ske mere, og det aner vi jo ikke. Det kan jo være, at du når frem til, at der er ingen far i den der det, bog. Det, det, det håber jeg. Men er bare lige for at præcisere så, er, at det kritikken øh, og, og anmeldelsen går på, er ikke, at han har, har øh, afsløret ting af, af sådan en efterforskningsmæssig karakter, som kunne give de næste forbrydere gode idéer. Altså, det, det, det er ikke så meget, sådan, som jeg forstår, det det, nej, det, det nej. går på. Det er mere noget med, at man jo, selv når en sag er kan der være oplysninger i den, som man Aha. ikke bare sådan må dele uden videre. Men, også af okay, den slags. Nu tager jeg også lige ud fra den lille bog der, ikke? Men vil du ikke give mig ret til, hvad siger, at der er politifolk derude, der faktisk er irriteret over, at deres teknikker bliver udgivet i Bøl? Jo, jo, jo. Helt generelt, så er det Altså også. Du kan tage mig som eksempel. Altså, jeg er jo tidligere politibetjent, og jeg udtaler mig omkring, hvordan politiet mm. efterforsker. Mm. Og der er jo altid sådan en grænse med, hvad man egentlig må, og hvor meget man må sige, ikke? og hvad der er god stil. Og der, der, er, der er den skole inden for politiet, der synes, du skal overhovedet ikke fortælle noget omkring politiets arbejde, fordi så kan offentligheden uh, kende til det og finde ud af at bruge det, misbruge ja. det. Ja. Altså, det var helt tilbage, kan jeg huske i 90'erne, hvor uh, efterforskerne sagde, prøv at høre, hver gang I skriver noget om DNA, mm. så er der... En voldtægtsforbryder, der tager kondom på. I lige præcis. Altså, og, og er, men, men på et eller andet tidspunkt kommer de her ting jo frem, om ikke andet så er i retssager. Det er det, altså, så er der også en ny skole, og den, den tilhører jeg, som jeg tror på, at det har en forebyggende effekt, hvis man fortæller om de forskellige ting. Hvis man rent faktisk gider at, at læse de her ting, som jeg i øvrigt ikke tror, at de fleste af dem gør. Altså det kan da sagtens være, at der er få, der misbruger det, men jeg tror, at den, er, den har, det har en mere gavnlig effekt at fortælle omkring... Øh, hvor meget politiet rent faktisk kan efterforskning? Og så vil jeg faktisk vore på at at i og med at politiet jo blandt mange opgaver også har en tryghedsskabende funktion. Altså det er jo en del af politiets arbejde at bidrage Ej, jo, til generaltrykket. Så må du sige, for hver gang politifolk kan fortælle stolte og detaljeret om vellykket efterforskning, og det faktisk lykkedes at fange forbryderne, så er det jo i sig selv, en tryghedskæbende ting, fordi vi tænker, gud, vi har faktisk nogen, der kan ordne. Det, det giver da også ret men jeg er, tror bare, at så har vi den næste armarmand, der sidder derude og tænker, jeg skal nok ikke ryge smøg efter et valgtæg. Ja. Jeg skal jo fandme ikke set mange amerikanske tv ser for at tænke det, <laughs> men uh, nå. jeg ved det ikke. Vi ser, hvad der sker med... Øh, Jens, det er jo lidt den der gamle joke om, at hvis den her bog skulle anmeldes, så skulle det være til politiet. <laughs> uh -huh. Og det... Ja. Nå, det lader vi lige. Du lytter til politiradio på Radio 47. og som jeg sagde indledningsvis, så, øh, så har vi jo fået rigtig mange reaktioner efter vi i sidste uge havde besøg af Roxana fra Odense, som fortalte om, hvordan hendes søn og hele familien var havnet i noget værre skidt, efter at øh, hendes 12-årige dreng helt tilfældigt øh, så en mand og hørte nogle skud. I, da der blev begået noget drabsforsøg øh, i voldsmose. Det var ganske ordentligt rejsesfuldt at høre om. Roxanne, er nu der gået en uge. Hvordan går det med jer? Øh, jo, tak. Man kan se, øh, efter jeg var i det der politi hos jer, så blev kontaktet rigtig mange mennesker, som ville hjælpe med mange forskellige ting. Øh, Nogle tilbydes blandt andet deres lejlighed, så kunne de flytte i i deres far, sommerhus. Nogle tilbød, Det var en vaksselskab, der har tilbudt at køre med min søn frem og tilbage i retten, eller frem og tilbage til skolen, hvis det var. Så der er kommet rigtig mange henvendelser, og det er rigtig dejligt i den her tid, at man egentlig ved, at der findes sådan nogle dejlige mennesker i den her befolkning, der vil så gerne hjælpe, og så I kan se, at som mor, så vil man gøre alt for sine børn. Øhm, og, og Roxanne, så... det som vi jo talte om i sidste uge, var det helt akutte problem, udover at din søn var, ja. er, er ulykkelig, og dine små børn også er påvirket af det, og du er blevet passet op og chikaneret. Så handlede mm. det om, at I simpelthen skal væk fra Voldsmose. I skal bo et andet sted. Ja, og, den, vi... og den nye lejlighed, I kan få, jamen den kan I først få om nogle uger. Så I manglede simpelthen ja. lige nu muligheden for at komme væk fra Voldsmose og, og din ø, store dreng altså på 12... Han har, han har været helt væk fra Fyn, siden det her skete, fordi han har det skidt. Og for, han kunne ikke komme hjem til jer, før Nej. I havde et andet sted at bo. Og det var det, der var det helt store akutte problem. Ja, og det bedste ved det hele er, at jeg, har fået, at jeg er sammen med min søn. Og jeg putter med ham. Jeg har ham til at sove sammen med mig. Fordi at der har været en rigtig venlig borger, der har lånet deres hus til os, som var møbleret. Det vil sige, at jeg skulle ikke flytte alle mulige seng eller madrasse eller noget til en, tom, til en tom lejlighed, som kommunen første gang havde tilbudt mig ind i fredags, som jeg sagde nej til, fordi det var et ghettoområde. Og så blev jeg først tilbudt en sen mandag aften, men der havde jeg takket ja til den her borger om søndagen efter politiradion, at jeg vil meget gerne låne deres hus. Så lige nu er hele familien samlet, mor, far og, og børnene. Øhm, hvor min søn er startet til noget psykologbehandling, men det med, at han ikke bliver kastet rundt til den ene familie medlem efter den anden eller vennerpar, fordi at vi har et sted, vi kan være, som er sikkert. Og, og det er jeg dybt, dybt taknemmelig for, at der findes sådan nogle vi er underlige mennesker, der tilbyder deres hjælp. Og så kan I være der, indtil I så får jeres nye lejlighed, og så flytter yeah. I der, men I slipper for ligesom at flytte yeah. to gange? Vi slipper nemlig for at flytte to gange, og det er også det, det handler om. Man skal huske på, at min søn på 12 har to søskende, som er to og tre, og de er selvfølgelig meget påvirket også af den her situation. Så beslutningen blev taget søndag aften, da vi fik den her henvendelse, at i stedet for, at vi skal flytte og skal pakke både og det hele til en midlertidig lejlighed for at være der i et par uger, så takkede vi her ja hertil, så der ikke er for mange flyt for de børn. Så vi tager det lidt som om, jeg ved godt, det, det er det jo ikke, fordi vi selvfølgelig min søn har det rigtig skidt, men vi tager det lidt som om, vi er på, en, på ferie. Ja, i et par uger. Hva, ja. Hvad med de, de her øh, gusne typer, som, øh, som generede dig og råbte efter dig øh, i mose, <lødsmål> hvor, hvor det vi jo hørte i sidste du var i politiet, mente jo ikke, at der var nogen stor risiko for, at der, at der ville ske mere, og at, der, at de ville blive det, ved. Er, ja, og, er der sket mere? Overhovedet ikke. Vi er ikke blevet, jeg er ikke blevet passet op eller noget. Det eneste besked, jeg har fået, det er fra venlige borgere. Jeg har ikke eller mødte venlige mennesker uden, for jeg er ikke blev passet op af nogen af de der kriminelle typer, som skal tro mig. Øh, og jeg har heller ikke siden været i, i, hvad kan man sige på den måde i voldsmose igen. Øh, og jeg holder dig en... også væk. Jeg holder mig væk, for jeg synes, det er stadigvæk en. Hver kan man se stedet, så husker man tilbage på, hvordan en søn egentlig havde det, og den, den dag. Så øh, jeg prøver så vidt som jeg kan holde mig væk fra stedet. Men selvfølgelig undgår jeg det jo ikke, når jeg skal til at flytte om et par uger. Så, så den øh, vurdering og den hjælp, I får fra politiet, det, det er du sådan set tryg ved, ved? Jeg jeg er, det som. Sige, jeg er så glad for den hjælp, vi har fået fra politiet. Jeg er med den eneste uheldige episode, jeg havde med politiet... Det var den første betjent, der afhørte, øh, øh, hvad kan man sige, min søn, som var meget uheldig, at, øh, at alle kunne se, at det var min søn, der var viden. Ja, men det var det, du jeg... fortalte om i sidste uge, at han stod, altså det forgik op i lejligheden, og, ja, og folk kunne og se ham på altanen, og at, at han talte ja. med en politibetjent, ikke? Ja, ja. Øh, men Så æh, men derfor løber han, øh... rygterne selvfølgelig i, i Så vores mål. det derfor løber rygterne, og folk, kunne ikke, folk kan jo ikke høre, hvad der bliver sagt igennem det der glas. De ser bare, at han står og peger, og det er jo det, hvad står han og peger på. Folk har selvfølgelig været bange for, at står han og udpeger nogen, og det har han slet ikke gjort. Han stod jo egentlig bare peget, hvor han gik ind. Og ja, hvor, hvor han hvor selv han... havde stået. Ja. Ja. ja. Så efterfølgende, så vil jeg sige, at jeg er dybt taknemmelig over for det danske politi for at hjælper så meget, både med retssagen, ved at de også selv var med til at hjælpe på, at man skulle skjule min søns navn, for det gik jeg meget op i, at min søns navn og adresse og det pærnummer, så altså han var så meget anonym, og det har politiet også været ved hjælp i, så det jeg, jeg er jeg så taknemmelig. Ja, og så har man gjort det her med, at han har, han har afgivet en forklaring dels til politifolkene lige efter. Ja. Og man kan sige, at der er politifolken jo mest optaget af, at de skal fange den her mand, som altså ja. har skudt og, og er på fri fod med sit våben. Ikke? Ja. Men så bagefter, så, så tager, afhører man ham igen og får det på video, sådan at han ja. måske slet ikke behøver at møde op i retten, og så forklaringen er sikret, som det hedder. Øj. Og det var det, vi fik at vide nemlig. Ja. Grunden til den dag, hvor de lavede videoafhøring, der fik vi vide det for, at min søn ikke skulle komme i retten, og som mor tænker man, at min søn skal ikke i retten, hvis nu man havde på det tidspunkt, vidste jeg jo ikke, hvem gerne man mig, jeg vidste jo ingenting, så der tænker jeg, at min søn skal ikke sidde i retten og sidde og snakke. Det er, det er alt for hårdt for ham. Så derfor så valgte jeg at sige, okay, de må godt lave den videoafhøring, så han slipper for at komme i retten. Øhm, Roxane, så, så altså politiets indsats er du, er du glad for? ja, jeg kan... Jeg er... Og hjælpen ja, ja, ja. fra... Jeg og, er og, og den hjælp, du også har fået fra andre, efter du har talt om det offentligt, ja. kan jeg da også godt forstå, at du er taknemmelig for, men, ja. men der, der er også øh, nogen, der har spurgt mig, efter at have hørt i radioen, jamen, hvis man er bange for nogen, der truer en, man er mm. bange for nogen, som er blevet... som, som er efter en, øh, og man vil bare gerne væk og... og ligesom være i skjul og i sikkerhed. Hvorfor mm. så vælge at gå først i fjernsyn, du var på TV2 Fyn, og så i radioen og fortælle historien? at det ikke i virkeligheden så den modsatte effekt, at man gør mere opmærksom på sig selv? Jo, men jeg tror, at så er det folk, der måske ikke har tænkt på, at jeg faktisk en uge før, jeg er på TV2-fyldt, har selv taget kontakt til borgmesteren og rådmanden i Odense for at undgå at komme til pressen. Fordi jeg tænkte, det her, hvis jeg sender den her sms, så vil de kunne forstå min situation, at min søn på 12 år, som har hjulpet politiet, som har været vidne til det her, ikke skal stå alene i samfundet, hvor der ikke er noget hjælp. Og det vælger jeg at gøre, men da jeg så ikke får noget respons, det eneste respons, jeg får fra rådmanden den samme aften, hvor han siger, at han sender mine estimat videre til forvaltningen, og så vil jeg høre noget. Og så hører jeg igen med både mandag, mandag sender jeg ham faktisk en ryg, for jeg ikke hører noget. Og der ringer vi både til forvaltningen og det hele, og de siger, at vi kender ikke noget til det her CEPER-nummer, I skal selv finde et sted. Så ja, fordi eneste... jeg skal bare lige, Roxanne, så er vi med. Altså, ja. Så det du, det, du gerne ville have kommunens hjælp til, det var simpelthen bare at finde et andet sted at bo. Et andet sted og psykologhjælp. Det er de to ting altså til, jeg he, ja. til min søn. Det er de to ting, jeg har kæmpet, og det er også derfor, jeg sagde, at jeg har aldrig bedt om økonomisk hjælp, fordi det er slet ikke det, det handlede om for mig. For mig handlede det om at de hjalp mig med at finde et andet sted at bo. fordi jeg kunne ikke på egen hånd, selvom jeg prøvet at være i boligforeninger, og jeg prøvet med de private, men. Min løn var ikke så høj, så alle de private, der kan høste 15.000 eller 14.000 uden forbrug, det kunne jeg ikke sidde for, for så kunne jeg ikke få familien til at fungere med de to små børnepasninger, jeg har. Så jeg tænkte, den eneste udvej, det må være, at når man som borgmester og siger, at vi skal stå sammen, og vi skal hjælpe de her, der tør at stå frem, jamen så må deres hjælp, for det er ikke økonomisk hjælp, jeg beder om. Jeg beder bare om, kan I hjælpe mig med at finde en lejlighed? Og det var det, det handlede om. Så jeg prøvede synes jeg selv, jeg har prøvet så godt, som jeg kunne, for ikke at komme i medierne. Men til sidste, når man så får at vide, at der er ikke noget hjælp eller noget, så tror jeg, at hver mor vil kæmpe for sit barn og tænke, så må jeg stå frem, og så må folk gøre lige, hvad de vil med mig, om de vil spytte mig i ansigt, eller svine mig til, eller slå mig, men så længe mit barn kan få hjælp, og så længe der er nogen, der vågner op og lytter til, hvad der egentlig bliver sagt. Så derfor så vil jeg så sige, ja. Og jeg sagde også til TV2, for jeg først i første omgang egentlig bedt om, at og man ikke viser mit ansigt. Og så siger TV2 faktisk til mig, at for at den her historie kan komme bedre frem, så vil de vejlede mig til at stå helt frem. Og så tænkte jeg, okay, så må jeg gøre det, hvis det er, at det kan hjælpe med, at min søn kan få noget hjælp. Og det, det gjorde det jo, kan man det sige, på 22 timer. Ja, det hjalp jo faktisk. Ja, Nidim jeg... vil hvis lige spørge dig om noget, Roxanne. Ja. Jeg vil ikke spørge om noget, jeg vil faktisk bare gerne sige til dig, Roxana, at, at, at vi er glade for, at du har gået til medierne, fordi det er jo det, vi er her for. Vi er jo for at få styr på de her kommunefolk, der tror, at de er bedre viden, og, og tror, at mennesker som dig ikke har brug for hjælp. Og jeg er faktisk glad for, at vores seje lytter, jeg elsker jer alle sammen, for at have hjulpet Roxanne, I er sig. altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg sidder her og smiler, da du fortalte, hvordan vores kære lyttere havde hjulpet dig. Det er nogle af de bedste lytter, man kan få i verden. Ja, det må man godt nok sige. Ja. Det er okay. altså det, og det er også derfor, man bliver rørt, at man tænker, at, at så mange mennesker, som, altså hvor dejlig befolkning vi egentlig har, der tilbyder og det, alle form for hjælp. Der har været form for, at jeg komme med noget mad til jer, det, når du ikke kan overskue det, form for en vagtselskab, der vil hjælpe mig med min søn, form for lejlighed, alle de små ting, eller det er ikke små ting, undskyld, men, men det er mange store ting, der kommer fra helt tilfældige lytter fra jeres øh, radiostation eller fra andre steder, så tænker man bare, så må, altså, så må Christiansborg eller øh, Odense kommunerne snart vågne op og så se, hvis de siger noget, så gør dog noget. Hjælp politiet med at fange de her forbrydere for tør at snakke med politiet, for vi, får, vi har umiddelbart fået et samfund, hvor man ikke tør at stå og snakke med politiet, fordi man er bange for, at man havner i sådan en situation, som jeg har havnet i. Hej, øh, Jeg vil bare også lige høre, hvordan, øh, hvordan har din søn det for tiden? Altså, jeg, jeg var med ham jo til psykolog, og det var hårdt. Hmm. Det var rigtig hårdt. Øh, han han, han, han det er en træls oplevelse, og det fortæller han også. Og det fortæller han også til psykologen, da psykologen spørger, hvad er det største ønske? Så siger han, at, at det her det kommer væk fra min, fra min hoved, og jeg ikke ser deres ansigter. Ja. Så øhm, på den måde, så tror jeg, at han egentlig er meget glad, så psykologen spørger ham og siger, hvad tror du, jeg kan hjælpe dig med? Eller hvad, hvad, hvad tror du? Så siger han, jeg håber, du kan blive min nye bedste ven, hvor jeg kan fortælle dig alt. Ja. Og så tænker jeg... Det, det er måske det, han har brug for. Altså, det lyder en, i hvert fald kan, rigtigt. En, han bare kan snakke snak til, uden at han skal tænke på, at der er en, der bliver ked af det. Fordi jeg bliver ked af det, og jeg prøver virkelig at være en stærk mor. Men det er, det er rigtig hårdt. Det kan vi godt forstå. Og jeg vil, jeg vil bare sige, at du er en stærk mor, Roxanne, og du ja, gør de problem. rigtige ting for din, for din søn. Tusind og og du, du skal være stolt af dig. jeg er stolt af dig, selvom du ikke er min Tusind mor. Tak. Det er hele pludselig <laughs> og overlyderne. Vi elsker dig, Roxanne. Tusind, tusind tak. Det så er ved du her, at... nu synes jeg simpelthen, du skal nyde, at du har familien samlet og øh, forkælet børnene. Og, øh, og så håber vi, at øh, næste flytning går lige så glat, og, øh, og I alle sammen kan komme godt videre. Rigtig jo, mange tak, fordi tak. vi måtte ringe til dig igen. Selvfølgelig, selvfølgelig. Tusind, tusind tak for hjælpen. Jamen, det var så lidt. Den giver vi videre, Ja, <laughs> ja det gør vi. Ja, tak. Hej igen. Hej, Roxanne. 34 du lytter til Politiradio på Radio 24. Og i studiet, Nedim, jeg sagde Sebastian Rikersen, jeg hedder Marie-Louise Toksvi. Uh, hele det her med vidner, der bliver truet, det er jo sådan et, jeg har jo lidt en kephest med det, fordi der kom sidste år en uh, vidnepakke. Kan du huske det? Kan du ja, huske det? Ja, var det ikke den med, at de, de må gerne være anonymer? Ja, det var lige præcis diskussionen om, at man, man blandt andet man skulle sikre vidner i i retssystemet. Og der var øde muligheder for at smide sådan nogen som du var i gamle dage, i dem væk fra retten. Når der kommer et vidner, der skal afhøres, så skal der, man ikke kunne sidde øh, truende bandemedlemmer eller rocker et eller andet udenfor. Så skal man i højere grad kunne rydde salen eller sige, at man slet ikke komme mm. og være her. Mm. Og, og så er jo også det her mere prekære, at man i højere grad skulle kunne føre anonyme vidner. Og det er jo sådan et grundlæggende brud med nogle no, no, principper om, at er man anklaget for noget, så skal man vide, hvem der anklager en. Der var i forvejen muligheder for det, at, at man kunne holde vidner anonymt. Der er jo også den mulighed, hvis, hvis et vidne, eller det kan være den forurettede, altså offret for en forbrydelse, som jo sådan når retssagen går i gang, er, et vidne øh, kan få lov at afgive forklaring uden at den tiltalte er i retslokalet. Men, ja, så kan man bare høre... Man sådan en har jeg prøvet før, men der, vil, der Var det fordi, man... der var nogen, der var bange for dig? Ja, men ja, det var et vidne, der ikke ville... Øh sidde derinde og vidne imens jeg var der, så jeg måtte gå ind ved siden af, og så, var det, så kunne jeg se ham. Men jeg kunne ikke se, om jeg kunne høre ja. ham i nogle radioer. Altså, ja, der var nogle altså højtaler. Nogle højtaler men jeg vidste jo godt, hvem vidne var, så, ja. så anonym ved jeg ikke. Nej, for det, det er jo sådan en af mulighederne. Og så er der det her med, at det bliver holdt helt anonymt, at man simpelthen ikke må få at vide, hvem det er, ja, det navnet det er, er taget ud af noget. Og det, blev da, det var der mulighed for, men det blev så udvidet. Og det var der jo nogle forsvarsadvokater, der var ude at sige, prøv at høre, der altså... Der er sådan lidt det grundlæggende retssikkerhed på spil her, men, men der, det blev sådan meget hurtigt faret af banen, fordi det lå også i købvandet på netop Odenses borgmester, som, som gik ind i sagen om, at man fandt ud af, at nogle, nogle blandt andet hjemløse var blevet truet og afpresset af nogle lokale rockere, og så blev de truet endnu mere og fik tæsk og sådan noget. Hvis, når de gik til politiet. Og det gik borgmesteren ligesom ind i. Altså, det kan ikke være rigtigt, og vi skal kunne tale, og vi skal stå sammen mod banderne, var jo netop mm. budskabet. Og så blev han også truet, og så skulle han også have livvagter og sådan noget. Og, og, og samtidig var der jo det sidste år, det her. Så der var jo også øh, og, og i København og flere andre steder i landet. Så hele det her med, at vi skal kunne, vi skal kunne vidne, vi skal kunne hjælpe til bla bla bla, det førte så til denne her vidnepark, hvor det er så en anden af mine kirapæs. Der stod ingen steder i hele den her flotte udspil, at... Helt grundlæggende har vi jo sådan set pligt til at hjælpe politiet. Og vi har pligt til at møde op og vidne i retten. Altså Fuldstændig sådan som Rock sagde, jo søn. helt og vi har instinktivt. Pligt til at tælle, tælle sandt. Ja, men, hmm. men der står en lille dreng i rådet og ved fuldstændig instinktivt, at når politiet kommer og spørger mig, hvad jeg har set, så skal jeg selvfølgelig fortælle ja. ham det. Mm. Ja, det er klart. Nå, men ja, da så den her pakke skulle gennemføres, så tænkte jeg, jamen det er jo i forvejen ulovligt at tro vidner. Så der satte jeg mig så og prøvede at undersøge, jamen, hvad. Altså, de sager, vi så har om trusler mod vidner. Hvad er det for nogen? Er det en eller anden, der tilfældigvis har set et eller anden bandemedlem løbe over vejen med en pistol i hånden, lige efter der har været noget? At Er det de vidner, som bliver truet? Jeg kan godt forstå, at det er ubehageligt med op at viden i retten, men, men bliver de tru altså, er det der, sagerne er? Og så gennemgik jeg en helt stribe domme, og så vidste jeg jo, at langt, langt de fleste af dem, hvor, der bliver, altså, hvor folk bliver dømt for at true vidner, så er det i forbindelse med, at man laver en anden forbrydelse. Altså for eksempel hjemmerøverne, som bryder ind hos folk, for vold, Vietnam, mm. stjæler deres ting, og så på vej ud af døren, lige fyrer en trussel af om, at hvis vi ringer efter politiet, så kommer at vi og slå i Det er i en de Præcis. Kommer. Eller, eller øh, i voldtægtssager, øh, især hvis der er tale om, om to parter, der kender hinanden mere eller mindre, måske en i købet et, en ekskæreste, hvor, hvor man så bliver opsøgt efterfølgende, at du, du siger ikke noget til politiet, for så kommer jeg igen. Altså, så det, det er meget de sager, man har, domme for vidne trusler. Det er meget sjældent, at man, i hvert fald når det kommer til rock- og bandemiljøet, har eksempler på, at man går efter nogen, som er helt uden for miljøet. Så er det selvfølgelig noget helt andet, hvis man er i miljøet. Og jeg, altså, jeg synes, en... kraften, der var meget andet. Men... Altså, hvis, hvis det er ind i klubben ja, eller i ja. banden, ja. Så, så er der jo benhårde afstrafelse, bare på, bare på en formodning om, at man skulle være stikker, ikke? Mm. Altså, men, men, øh, men sådan et tilfældigt vidne er der meget få eksempler på, faktisk bliver generet. Men det kan godt være, at selvom statistikken så fortæller det, så ændrer det ikke på, at folk stadigvæk føler sig troet og bange Præcis. for at skulle og, gå ind og vidne mod en, et bandemedlem. Og men jeg så tror også, det er svært at... for bandemedlem at finde et vidne... Øh hvis han har lavet et eller andet af vidne og set det, det er jo svært at vide, hvem er den her vidne, hvor bor den her vidne, så det kan jo også være en af grundene til, at han ikke kan finde vidnet, så han kan tro dem. Jo, Ær. så kan man sige, i Hvidehusdrengen kan det jo netop i den her sag fra Odense, som jo så ikke er en banderelateret, altså det er drabsforsøg, som hele sagen handler om, ser mm. det er ikke banderelateret overhovedet. Nå. Altså der findes jo også mennesker, som gør åndssvage ting, selvom de ikke er med i bander. Altså der er jo også folk der slår i selvom de ikke er med i bander. Øhm. Så, så det, det, har, det, er ikke, det er ikke så meget i den relation med, med bandekriminaliteten. Men det er jo netop det, man så også har sikret nu, at, øh, at man i højere grad kan få vidneudsavnet sikret en gang. Fordi så nytter det jo ikke noget, at nogen kommer og truer dig. De kan jo ikke komme og sige, at du skal ændre din forklaring et eller andet, hvis man har fået forklaring sikret en gang. Så kan man jo ikke komme og sige til nogen, at nu skal du stille med tilbagevirkende kraft. Så er det jo meningsløst. Nej. Men altså... ja, ja, den, den, er, den er lidt for... Så du siger til mig, at hvis jeg går ind og vidner, og når jeg har vidne, så er den lukket. Den er lukket og slukket. Jeg kan ikke komme bagefter og øh, sige, at jeg Det du skal bag. huske er, at, oh, vidner, er jo, at vidner er jo mange forskellige ting. Altså et, et vidne kan være, lige når politiet kommer, altså lige der er lige sket forbrydelse, politiet kommer mm. ud på gaden, og så for eksempel denne her konkrete sag i vores Mose, så er der altså en pistolbevæbnet mand på fri fod. Ja. Og han har lige skudt en, og, og, og nu, han, nu skal de finde ham. Der vil sige, det allerførste, der sker... Der taler man jo med vidner, som kan sige, løb han den vej eller den vej. Og der handler det jo ikke om en eller anden retssag og afgive forklaringer, Der handler det om, at politiet skal vide, hvor skal vi finde manden? Hvordan kan vi stoppe ham hurtigst muligt? Og så er der de vidner, som i løbet af en efterforskning, det må du kunne øh, give mig ret i, Sebastian, håber jeg som kan hjælpe med oplysninger, som kan føre en efterforskning videre. Mm. Sådan så man kommer tættere og tættere på, okay, hvordan kan vi faktisk nærme os, den, der er forbryderen. Ja, du, du tænker på, at det er to forskellige... Og så er der ting. de vidner, som, som, som bidrager med konkrete oplysninger, eller identifikationer eller eller andet, som, øh, som så også bliver afhørt i en retssag, ja. hvor, hvor man så har, bliver indkaldt og har pligt til at møde og tale til Så det er jo, der er jo mange forskellige faser i Men i sådan Men sådan hvad, hvad siger den her vidnepakke? For nu snakker vi om nogle ting, ja, der er de her forskellige vidner. Men hvad gør den her vidnepakke? Den øger blandt andet mulighederne for at at man for det første indskærper den, at politi og anklagemyndighed og retssystemet skal være bedre til at vejlede vidnerne om, hvilke rettigheder de har, om den hjælp de kan få, og om at de har mulighed for at få deres navn holdt ude af, af, af forskellige dokumenter osv., så sådan så at en, en sigtet eller tiltalt ikke ved, hvem du er. Så advokaten får det heller ikke at vide? I nogle sager kan ja, man også lavet nogle pålæg. Det er jo nogle af de største stikker, og det er jo advokaterne. Det, der findes jo sager, ja. hvor der bliver lavet sådan et, et advokatpålæg, hedder det. Mm. Det havde man også før, hvor advokaten heller ikke får at vide, hvad det er for et menneske. Så bliver der sendt en anden advokat ind til at repræsentere klientens rettigheder, men, men advokaten må ikke få at vide, hvem det er, der er oplysning. Men det afhænger vel af, for, hvor voldsomt sager vi har med at gøre, ikke? Altså hvor stor trussel der eventuelt skulle være? Jo, og som en, en politimand, jeg talte, sagde, der er jo også forskel på beskyttelse af vidner. Og så vidnebeskyttelse. Fordi når vi taler vidnebeskyttelse, så er vi jo formelt set inde i nogle af de her programmer, som, han, som I kan også involvere og ændre identitet og flytte mennesker ud af landet og sådan noget. Det er jo noget, der ligger i, i pet regi, Det er jo i de, for eksempel, nogle af dem, der har vidnet, altså frafaldende rockermedlemmer, guldfuglen, ja. øh, som mm. jeg skrev om, som jo øh, ingen aner, hvor jeg er nu. Men, men, der, men man kan jo godt beskytte vidner, uden at man sætter et besky, vidnebeskyttelsesprogram gang. Altså, det er to forskellige ting, og der er forskellige grader af det. Men denne her store vidnepakke, den han, som, som kom, den blev så vedtaget i foråret og i kraft her i juli, den handler ikke kun om kriminalitet. Altså, det, det er nogle regler det i det hele taget. Men det, men det involverer kun... Ja, kun... Men altså, justitsministeriets område. Så politi, anklagemyndighed, domstolene. Men det involverer ikke... Kommunerne. Og det er jo lige præcis her, der så bliver et, et problem for, for en, en familie som Roxannas, fordi, fordi det de har brugt de får den hjælp, de skal bruge for politiet, men de har også brug for noget kommunal hjælp, og det mm. er det, de ikke får. Nå, men så bare lige for at understrege min pointe om, hvad, hvad det er for nogle vidnetrusler, man har, så faldt jeg over en helt frisk sag fra øh, fredag. Øh, en dom fra retten i Randers. En 29-årig mand øh, bliver idømt 10 måneders fængsel for at have truet et vidne med en kniv i natlivet i Randers i september. Og det er en sag, hvor en, en, en eller anden, en eller anden fyr er i byen, og så, og så har han en, en episode, et eller andet samstød med, med en eller anden i byen. Ikke? Sådan et natlivs et eller andet. Og, og ham her, der så truer eller er voldelig, han bliver anholdt. Og så går der et par timer, og så kommer den anholdtes kammerat og truer vidnet med en kniv og siger, du skal ikke sige sådan om min ven. Så det er det her med, at at det er i forlængelse af noget, der er sket i forvejen. Altså, Nej. det er sådan nogle... Og nogen, der kender hinanden, ikke? Så, så står der jo her i presmeddelsen for Østjyllands politi, at han får 10 måneders fængsel, men der hører det altså med, at de 6 af de 10 måneder, det er noget, han havde i banken fra en gammel dom, som han lige var blevet prøveløst fra. Der var han nemlig øh, i 2016 øh, blevet dømt for hjemmerøveri. Og så var han prøveløst og så går han ud og laver det her. Så man kan sige, at han får, han får 4 måneder for at true det der vidne, og så... Skylt han så også 6 måneder på sin gamle dom? Okay, for vidne trods det giver jo ellers rimelig, rimelig meget. Det er straffes hårdt, og jeg mener også, at man skærper straffen i forbindelse med pakken. Nå. Det tror jeg, vi, er det. vi kunne sige om det er, i denne her omgang. Ja. Du lytter til Politiradio på Radio Vi taler tit om de store, spektakulære sager øh, her i programmet, og. og øh, det, det tænkte jeg over, da jeg for nylig faldt over en note, der var i uge, i avisen om, at, øh, at nu var der faldet en dom i en sag, hvor en kvinde i begyndelsen af 30'erne havde fået 12 års fængsel for at slå sin nabo ihjel. Og så tænker man, øh, hold da op, fordi vi jo ellers har det sådan, at drabtagerne er dem, der får meget omtale, vi bruge meget plads på. Det her var så, nu introducerer jeg et, et, et uschammerende begreb, men det var sådan noget, man i hvert fald i gamle dage sagde på kriminalredaktionerne. Det man karakteriseret som kludemor. Ser man også det i politiet? Nej, men jeg kan næsten gætte, hvad det handler om. Altså, sager, som, som netop var øh, muligvis øh, ukomplicerede opklare to mennesker, der kender hinanden, for eksempel i et drikkelag eller et eller andet, og så kommer det på slås og så dør den ene, og så er det ligesom det. Hvor der ikke er en eller anden, altså, det er ikke et fjerndrab, der er ikke, mm. der er ikke en hel masse teknik og sådan noget i det. Og det, så tænkte jeg, og, men det andet, jeg tænkte, var, at det alligevel, det er jo trods alt sjældent, at kvinder bliver dømt for drab. Det er jo, det er som regel, mænd, der slår ihjel. Ikke? Det er det. Øhm, så derfor bare tænkte jeg, at jeg vil godt vide lidt mere om, om den her sag. Så det er jeg undersøgt lidt. Og det er en trist sag om, om mennesker i noget drikkelag, som har, har været... Det <coughs> minder øh, lidt om den der samurajmorder, ikke? Det ved jeg ikke. Ej, det men er men ikke øh, Nej, hvad er det for en? Det er en øh, rocker, der drikker med en ven. Og så skal han vise ham sin samurai, og så kommer han til at skære. Det så er det et svært. Ja. ja, og så dør hans ven. Øh, så, det var et var, det var uheld, ja. ja. men det her, der er det faktisk. Altså, kvinden bliver dømt. Øh, men det var hun, ikke men hun, øh, hun hun vil godt erkende, at det må jo være mig, der har slået min nabo ihjel. Men, men hun kan ikke huske, hvad der er sket. Og det er noget med, at man først, de har været øh, på havnen i, i Svendborg, og så har de sidder og drukket øh, hele dagen, og så ud på eftermiddagen går de så hjem, og til den ene, og... Og der er også en, en kæreste, hende, der er dømt, hun har en kæreste, som egentlig skal komme, og så, hvornår skal han komme, og, og, og de, han kan godt høre, at der er fest og glade dage der i lejligheden. Og så... Øh, og så, øh, da han med op, så er hun så, denne her, så den ene kvinde død, Og... Øh, og, og det er ham faktisk, kæresten, der dels prøver noget genoplevning, dels ringer 112 og alarmerer ambulance og så osv. Men der man, den, den dræbtes, står altså ikke til at redde. Øh, og, og så kommer politiet selvfølgelig og finder ud af dels en, sådan en ledning til nogle hørtelefoner, som har været spændt om halsen, og som er knækket, så der er ligesom blevet holdt godt fast, og så derefter et viskestykke, som også er er blevet brugt, finder okay. man så ud af også under nogle afhæringer. Rimelig aggressiv måde. man sige. Så på den ene side er det jo sådan en sag, der ser ud som om, okay, hvor svært kan det være? Men der er jo også den her mand i lejligheden. Der, sidder en kvinde, der er en, der er død, der sidder en kvinde, som jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad der er sket, men hun har noget at ringe til en i en sin familie og sige, jeg har lavet noget lort i det. Og så, øh, men så er der jo den her mand, så er man nødt til at finde ud af, hvornår han, altså passer det, når han siger, at han lige har dukket op, eller har han været med? Og, og der går jo så stadigvæk en efterforskning i gang, hvor man undersøger teleoplysninger og på, på øh, overvågningskameraer rundt om i byen. Han siger, at han er gået derfra og dertil kan man, kan man ligesom ff, øh, lægge det fast gennem de oplysninger, man ellers kan finde og sådan noget. Og så ham kan man udelukke øh, fra, fra sagen. Han bliver afhørt som vidne også i retten. Mm. Og så er det jo altså en sag, hvor 12 års fængsel for drab, ja det er udgangspunktet, når der ikke er noget familiene, og der er heller ikke noget ja. øh, skærpende. Øh, den dømte havde en dom før, og altså hun har lige fået en dom øh, et kort tid for inden for noget vold, altså sådan simpel vold. Men, men ellers så har hun ikke altså gjort andet, så der er ikke noget, der trækker op eller ned, og så får man 12 års fængsel. Ankefristen er ikke udløbet det. Ja, men trækker sig. Øh, ja. Øh, Sebastian du hæftede dig ved, og det kan vi godt lige nå. vi har lidt tid tilbage nu, øh, inden vi er færdige, ved en anden øh, drabssag ja. eller er det en sag ja, fra Herlev i den her uge, det er det som er bare... så jo spektakulær ud på forsiden af jeg med at ja. dræbte manden og parteret livet, ikke? Jo, og den er sådan set også spektakulær, men alt tyder på, at det er en meget tragisk sag. Vi derinde, det, vi... altså, vi ikke... det er jo egentlig noget mærkeligt noget at sige, så, undskyld, jeg ja. retter på dig, men altså, der er jo faktisk ikke nogen drab, der ikke er tragisk. Så skal det virkelig være et røvehul, der er dræbt, ikke? Men øh, du har ret. Ja. Du har ret. Ja. Men øh, jo, det er, jo, men sagen den handler i hvert fald om, at det er en ældre kvinde, der har været øh, ved et i klostrup, Der er hun øh, sigtet for at dræbe sin mand og have usømmelig omgang med hans lig. Hvad og, vil det sige? Jamen det er... Øh, jeg tænker noget, jeg ikke vil sige. Nej, men i det her tilfælde... Og... Usømmelig behøver ikke betyde noget seksuelt. Uh, nej, det er seksuelt. ikke seksuelt. Okay, okay. Nej, nej, nej, nej. Nej. Altså, ifølge anklageskriftet, så er det, at hun har parteret livet efterfølgende. Og usømmelig omgang med lige. det er simpelthen at opbevare et li og... og, og det at gøre noget som det. helst med, gør det. Noget med Ja, okay. Det kan også være... Altså, hvis nu uh, din højdelskede uh, onkel dør naturligt, hmm. og du synes, jeg vil simpelthen lige give ham en, en sidste tur på vandcykel, eller vi skal ligesom lige... Og også ja. tager den døde krop med... Eller, altså, i ren omsorg, der er der sådan nogle eksempler på, så er det også usømmelig behandling, af lige hedder det faktisk. Er det ikke over en USA, var det sådan... Jo, der er sådan, men, så det er alt fra, at, at du, altså, du, du må ikke gøre noget med en død krop, du skal lade den være. Okay. Og det er selvfølgelig, i den helt vilde ende, så er usømmelig behandling, lige ja. jo, at for eksempel skære de stykker, som, som den sag, vi havde sidste år, ud fra Glostrup, med, med en rocker. Så er det der, er øh, som... Øh, som, ja, hvad det var Nå, øh, okay. ja, som blev netop parteret, og selvfølgelig øh, sagen mod Peter Madsen. Ja. Tilbage til den her tilbage sag, til den her den sag her som jo slet ikke er i den kategorie. Nej, det kan man ikke sige. Men altså, øh, som sagt, så er hun i hvert fald sigtet for at, at have parteret det her lige efterfølgende med en sav, hvor hun så har gemt mandens hoved og ben i fryser, mens resten af kroppen er blevet gravet ned i et plantebed ude i haven øh, i Herlev. Og øhm, det skal siges, at hun, hun nægter selve drabet, men erkender faktisk resten af forholdene. Og, øhm, for manden var vældig syg. Det skal siges. Manden var vældig syg, han havde kraft, og han var døende. Og øh, det er også sådan kommet frem, at alt tyder på, at hun var en, en kærlig øh, kone. Så øh, retten har i hvert fald ikke vurderet, at øh, hun skulle varetægtsfængsles for det her drab. Øh, og der er jo ikke nok til at varetægte fængsler hin for de andre med udsømmelige Men oprenger. hvem siger, det var drab? Det er jo så netop det, der, uafklaret det måde, det der er uafklaret. der Man, man, man åbner man lægger ud med den sigtelse, altså, og så kan det være, at det viser sig, at... Jeg, at jeg, jeg tænker, hvis man finder en person parteret, så øh, er det normalt at tænke drab. Det kan være derfor, okay. man har startet deroppe. Men det er i hvert fald ikke kunne øh, bevises. Men øh, pointen er bare, at, øh, at hun er jo hun er så... Øh, hun, hun blev ikke varetægtsfængslet, så hun har løsladt igen, selvom sigtelsen står stadigvæk. Men øhm, ja, vi har så en, øh, en, en kvindegående, der har parteret sin mand, så det er jo bare sådan lidt spektakulært i sig selv, hele historien. Ja, man kan sige, hvis det alene er af spørgsmålet om den usømmelige behandling, er lige, så er der jo ikke en strafferamme, som er af, at man kan varetægtsfængslet. Nej, det er det. det, er det. Men, men der er så også lidt snak om, at det de... kunne være, hvis, hvis der er tale om drab, så kunne det være det, uh, der hedder billedighedsdrab. Ja. Og, og det er så sådan noget, der vil øh, blive undersøgt nu. Og det var så også derfor, jeg brugte ordet trak i sag. Der er ingen tvivl om, det er en tragisag". Og det, det er et par, som er, har været, som jeg har læst om, altså har levet for sig selv, levet sammen. Der er ingen børn, der er ingen anden familie. Øh, og de Og det så, ligesom så det her med den usømmelige omgang med lige, det er også, som sagt, der blev prøvet noget i fryseren, der blev prøvet noget ned i haven. Øh, efter et stykke tid, så blev øh, livet taget op og flyttet ud i kolonihaven og gravet ned derude. Så det, jeg ved ikke hvorfor. Det virker lidt underligt, det her med, at det skulle føles rundt. Men det er jo ganske, ganske usædvanligt, at nogen, der er sigtet øh, i en drabsag, ikke bliver varetægtsfængslet. Ikke Jamen. andet på den bestemmelse, man refererer til som retsfølelsen. Ja. Men, men det er vel fordi, man fra. fra øh, man vurderer at, i hvert fald hvor siger, at, øh, at der kan være rigtig mange andre omstændigheder, ja. selvom udgangspunktet hedder en sikkelse for 237, altså mm -hmm. drab, så kan der være rigtig, rigtig mange elementer. Ja. I det. Men det skal siges, øh, det skete for for lukkede døre, og der er navneforbuddet, så man ved faktisk ikke så meget mere om sagen, og derfor kan jeg heller ikke... Så vi må ikke snakke jammer. om lovende? Nej, det må vi ikke, hvis man hedder det i <laughs> øh, Det ved jeg ikke, men øh, nej. nej. Jeg Hvorfor tror ikke bare, at det, jeg, jeg synes, det lyder, som om Nidim skal have fri nu, ikke? Ja, meget Og øh, ja, men hvis vores tid er også gået, det var Politiradio fra denne uge med. Nidim, jeg sagde Sebastian Rikkelsen, jeg hedder Marie-Louise Toksvi, vores producer i dag var Kasper Rigsgaard, og på er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24